že ako můžeme začlenit to, čo se učíme tu na do vlastně toho kontextu toho náhladu, té meditácie toho tivetského buddhizmu. A s tím ještě souvisí je to, čo sa chce se a už jsme se bavili na precházce, jak jste hovorili, že nirvána alebo osvícení z tohoto pohledu je to určitý objekt. Takže chtěl se spýtat na obecně je. Důležité pochopit, že jedno, ať praktikujeme jakoukoliv formu buddhismu, buddhismus je jenom jeden. A jeden buddhismus znamená, že v konečném konci jedno, jakou cestu praktikujeme, to je učené jak v Tiroáně, tak v Mahajáně, tak v Vajrajáně, jenomže je to učené jiným způsobem. Esence budova učení je, že v konci koncu je třeba opustit všechno. Hm? A buddhistická cesta je právě cesta k opuštění všeho. Opuštění všeho je realizace, je nirvana. Hm? Ať k ní jde člověk jakoukoliv cestou, jakmile všechno opustí, je tam. Co neopustil, tak to je to, co stojí mezi ním a nirvánou. Toto poznání je stejné. Je jedno, jakou cestu člověk praktikuje, toto poznání je stejné. A každý, kdo seriózně praktikuje, k tomuto poznání dojde. A jestli k tomu dojde Cestou Zobčenu, nebo jestli k tomu dojde cestou Zenu, nebo jestli k tomu dojde cestou Terevády, hm? dojde jistě k tomu poznání. Vše musí praktikovat seriózně. Hm? Čím hlubší naše pochopení darmy, hm? a darma v tom nejhlubším smyslu neznamená nic jiného než dávána, hm? čím hlubší naše pochopení darmy, tím méně. Elpíme na slovech a vlastně jak se to vysvětluje, na tom tolik nezáleží. Záleží na tom, co opravdu prožijeme a co opravdu poznáme a co opravdu známe. A to, co člověk pozná, je jenom tohle. Je třeba vše opustit. Nic si nemůžeme nést. Hm? Jestliže vše opustíme, no, jsme osvobozeni od všeho. Hm? A osvobození od všeho to neznamená, že člověk nemá na tomto světě závazky. Každý má své závazky. Eh, každý patří do. Eh, nějakého společenství, nějaké kultury a může fungovat jenom tak, že přijme jisté představy o tom, co je dobrého nebo co je zlého. I Budha jednal podle toho, co se sluší a co se nesluší. Jedno, jestli pak jestli praktikujeme cokče, nebo jestli praktikujeme televádu, nebo jestli praktikujeme zen, nebo jestli praktikujeme cokoliv. Člověk se musí držet jisté disciplíny, musí se držet jistých jistý zaběhlých kolejí. Jestliže jde správnou cestou, pozná jenom jedno, a to je tohleto. Od to. nebo nad to nic není. To je jenom tohleto poznání, opravdové poznání. To je třeba si uvědomit. A ty vnější formy tohoto poznání, až jsou rozdílné, vnitřní podstata tohoto poznání je stejná. Teď, jestliže člověk praktikuje terovádu, tak je větší důraz na jisté na vysvětlení, logická vysvětlení, jestliže člověk praktikuje dzobče nebo zen, tak na vysvětlení takový důraz není, je důraz na bezprostřední pochopení, které je zprostředkován kompetentním učitelem. Na to bezprostřední pochopení je právě pochopení toho textu. Jiné pochopení neexistuje. Jestliže toho pochopení člověk dosáhne, tak pak už nelpí tolik na slovech a na konceptech a na eh, představách, eh, jak to má být a jak to nemá být. Protože ten, kdo, eh, ten, kdo, eh, ty všechny tyto představy jsou sebe krásnější, ať je to zobčen, nebo ať je to terována. tak jsou jenom prst, který ukazuje měsíc, když člověk uvidí ten měsíc, tak nepotřebuje už ten prst. Ovšem, jakož jelikož ty vysvětlení terorády jsou, jsou, důklad, jsou důkladná, postupná, v je daleko těžší se mýlit, hm? ovšem eh, disciplíny jako Zen nebo zokčen předpokládají, že člověk pracuje s kompetentním učitelem a plně se spolehne na, na něj. A taky refuge, hm? jak víš sám v Dzogchenu není jenom Buddha, Dama, Sangha, ale to je guru. Hm? Je refuge. Čili, eh, V této tradici se věří, že cesta je daleko rychlejší tím, že e, toto poznání není zprostředkováno e, cestou studia a, a postupně pomalým, pomalým poznáváním, e, ale okamžitě je zprostředkováno e, e, vševědoucím učitelem. A plně se člověk na něho spolehne a ten, jeho, jeho kvalita je. Tež je, nekonečný soucit, kterým právě žáka vede, když vidí, že opravdu je schopen přijmout. Pro něj se musí je, ta příprava, jak víš, v tibetském buddhismu, co vyděláte, miliony. Je, různých příprav pro ní 100 000 poklon, pak 100 000 těch manter, pak 100 tisíc mandal, pak guru yoga, všechny všechny ty, ty úpravy jsou, aby člověk se naladil na tu na to přijímé přidání, protože jestliže stráví léta tou přípravou, tak pak už neváhá. Hm? Jenže v tím, že jdeš krok po kroku s kompetentním učitelem, tak se k tomu dostaneš, sice se k tomu dostaneš jinou cestou, ale dostaneš se k tomu taky. A na, na druhé straně no v tibetském buddhismu taky udávají velký důraz na vzdělanost, tež obzvlášť v Níkma tradici. Velký učitelé v Níkma tradici jsou velký učenci tež. A I když je to vysvětlováno jinak, tak bez tý, eh, ta, pochopení, hluboké pochopení, je, je tež nutnost. Ať se to vysvětluje, je to nutnost hlavně pro ty, kteří chtějí pak učit tu tradici. Přestože můžeš mít realizaci, a hm? realizaci může, můžou mít i analfabeti, hm? když to chceš učit, tak potřebuješ tu... To jasný konceptuální pochopení. Bez toho to nejde a nejlepší je, pokud to ne, že nejenom, že to člověk pozná, ale že to je schopen tež učit. No a pak taky potřebuješ tu, ne, ten výcvik, to jde taky krok za krokem. To je dlouhý, dlouhý výcvik k tomu, aby to člověk byl schopen taky předat. OK? OK. A mm. oh, můžeme ještě? No. Lebo, ale dejte taky možnost meště, protože můžu určitě. No. Ztratil tu jasnost meta o, pri některé osobe, tak to můžeme pro určitě vrátit a znovu se koncentrovat na meta, aby se dostal tu jasnost. Tak e, to je jasný, že teď začínáš s tou praxí, že jasnost, ta, ta jasnost ta přijde další praxí. Mm -hmm. Čili e, důležitý je, jak už jsem řekl, ten první krok. Na který bohužel jsme měli málo času, aby jsme ho s ním pošli důkladně. To je hluboce poznat ty eh, výhody meta na sobě. Jestliže to je hluboký prožitek, tak pak i ta vizualizace daleko líp. Protože ten bezprostřední Požitek, hm? meta, je jasný. A ten pak vytvoří, protože je spojen s koncentrací, ten pak vytvoří jasnost objektu. Hm? Teď zatím na začátku s tím musíš bojovat, protože si to není ne, ne, na tom nepracovat, ať se je sebe větší talent. Hm? Musí se s tím na začátku bojovat, aby ten, hm? ta jasnost. Objektu tam byla. Pak, když už jsi na to zvyklý, tak už nepotřebuješ tyhle přípravní ty, fáze. Můžeš hned jít do samády e, e, nekonečné lásky. A můžeš, objekt, můžeš začít s objektem e, jako na sobě nebo... Objekt na sobě a objekt venku jsou stejný objekty. ale ty je rozděluješ jenom, abys k tomu došel nakonec. Ty, on, sympatický, nesympatický, všechno jsou, je stejný. Protože všechno je spojené v jedno v lásce, v opravdové lásce. Ale ty se na to musíš připravit, protože <coughs> jinak jak, jak se k tomu dostaneš. Čili co my děláme je právě příprava k tomu. bez té přípravy to nejde, to je tradice. Hm? Tak eh, trochu trpělivosti a víc praxe, no a, a automaticky tím, že je ta, eh, ten počítek meta se stane jasný, ten objekt se stane tež jasný. To nejvnějšího objektu přemýšl. jestli jsem pochopil správně, tak není ani dobrý se vybrat někoho jako budha nebo ježíš, protože jsem a. Jestliže ty pracuješ na, na tom, že se chceš Aha. naučit prostřednictvím meta pro A po, musíš používat jeden objekt hm? a ten objekt nemá být e, mrtvá osoba. Protože, jestliže je to mrtvá osoba, tak v prohloubení neuspěješ. Uh -huh. A používají se nějaké, jako, jsou nějaké techniky, kdy se používá jako nižší odbych, třeba právě buda. Yeah. V, tom, v tom ale, to ale pak není meta, tomu se říká, v televádě se to říká Buddha Anusati, hm? což znamená eh, Buddha Recollection, hm? tomu říkají v angličtině. Jako e, upomínání se na budhu. Na, a upomínání se na budhu oproti tibetské praxi. V Tibetu se učejí na budhovi šine. Hm? Ale v terváda tradici kontemplace budhy je kontemplace e, cností budhy. Hm? A je spojená s vizualizací budhy tež. Mezi jeho jistě patří metal. Mezi jeho patří metal. Víš, že se chce došlat do prohloubení, tak si vybereš normálně, když recitujeme i ty písmo a tak dále, tak to je jedenáct cnost cností Budy, který představují vlastně ty nejdůležitější cnosti Tak z těchto cností, jestliže pracuješ na buddánu Saty, na. Eh, pomínání se na budhu, tak si můžeš sice pamatuješ si ty jedenáctností, ale koncentruješ se jenom na jednu cnost. Hm? Pak si vizualizuješ je, budhu, hm? nejlepší je, stalo se v Burmě, mně se to tedy nestalo, ale stalo se to i s yogínům v našem kláštere, že při této meditaci se jim objevilo opravdový Buddha. Protože v minulých životech byli Budhovi žáci, a to se stalo. A ovšem, mnoha lidi, lidem se to nestane. Normálně potřebujeme se první, se vezmeme si objekt Budhy, Budha, který se nám líbí, tento Budha je velmi krásný a bereš ho jako vnější objekt. Stejně jako Meta, kontempluješ ho tak dlouho, až když zavřeš oči, jasně si ho můžeš vizualizovat. No a pak tu vizualizaci, aby se ti nestratila, zostruješ tím, že si opakuješ jednu z těch vlastností, jako třeba araha. I ty písmo Magava Araham. Tak když chceš být rychle, rychle arahat, a arahat je ta vlastnost, která se ti nejvíc líbí, tak si vizualizuješ budu a aby se ti nestratila, aby ta vizualizace zůstala jasná, tak si opakuješ arahang, arahang, arahang. Tím pádem ten objekt se zostruje a nestrácíš ho. Až se stane jasným a pak se je jedno bodovost mysli na tom objektu, pak to jde do samády. Ale teď na tomhle v Tibetu se pak cvičejí, že si vizualizuje. Vizualizují si Budhu velký jako, jako špička špendlíku, pak si ho zvětšují na, na 10 cm, 20 cm, 30 cm, 1 m, 2 m, 2 m. Ohromný Budha, pak Budha zaplňující prostor a zase znova zpátky do velikosti špendlíku na tom se cvičej. Samadhi. V teravádě se to dělá ne na budově, ale dělá se to na kasína, na prváv, na kruhu z barev. Ale princip je podobný, že tím získáváš schopnost koncentrace jako, jako lupa. Čím koncentrovanější mysl, tím Víc si můžeš objekt, objekt zvětšit a zase zmenšit. A s tím tak pracuješ ve lakto, ve vypásení. Jelikož si máš tu schopnost si zvětšit objekt nesčetněkrát, tak ten objekt se ti zastaví. A pak ho můžeš přesně poznat. Přestože je to běžící objekt, schopnosti koncentrace se zastaví. To je dlouhý výcvik. Naučit se joze není tak snadné, ačkoliv v koncu v koncu všichni souhlasíme. Je, yoga je jak pít čaj, ale dostat se tam to není tak jasné. Ovšem problém je, že množí z nás začínají tím, obzvláště velké, já jsem že dlouho na Dálném východě, velký zmatek na Dálném východě v Číně, v Japonsku, že oni si představovali, že osvícení je pít čaj, hm? což eh, nikdo proti tomu nic nemá, ani Dzogchen mistry, ani Teravánový mistry, ale eh, nemůžeš začít s pitím čajem. Já jsem potkal třeba v Taipei, jsem jel taxíkem a ten taxikář mě povídal, jsi mních buddhistický? jo, buddhisticky a cvičíš meditaci. Ano. A on mě říkal, no já taky cvičím meditaci. Tak jsem se zeptal, a jakou meditaci cvičíš? Říkám, tak tě šofíruji, ne? <laughs> a, tak v pořádku, A jako, já máš nějaké osvícení, no, tak já si myslím, že jo. A jaký máš osvícení? No tak jsem u toho, u toho šoférování, ne? A tak e, zůstávám u toho šofírování a, e, a já jsem říkal, že to stačí, ale no, tak e, co je lepšího, tak jsem říkal. No tak... E, e, jak dlouho zůstaneš u toho šofirování? No tak třeba někdy to netrvá tak dlouho, někdy třeba díl. Tak jsem, a to je osvícení, jako? no, a tak už si nebyli <laughs> Ale oni mají tu představu ze Zenu no že největší dosažení je pít čaj a být u toho čaje jenomže to je nedorozumění, to je konec cesty a jak se tam dostat, to není tak lehké. A, e, mnoho lidí si dělá představu, že e, tím, že pijou čaj a zůstanou u toho čaje, že, jsou, že dosáhli nějakého osvícení, Jakýho osvícení to oni vědějí sami, jenom sami, <laughs> protože mnoho dnes nemaj, nemají kompetentní učitele, aby jim to vysvětlil. Myslí se mnou lidi, že jsou osvícení, když jenom pijou čaj. Ale jaký osvícení dosáhli, to vědějí jenom oni sami, nikdo <laughs> jiný. No a právě tohoto zmatku je možné dosáhnout i v Dzogčenku. Bez kompetentního učitele to děti prostě nedává vůbec žádný smysl. A v terovádě tohle to nedo, nedorozumění není možné. Přesto i v terovádě je to jasné, že nakonec je to i jasně řečeno v terovádovém písmu, že nakonec se jedná jen o to pít čaj a jak se tam dostat, to není tak snadné. kam v kontextu nějakého každodenní praxe meta zařadit třeba v kombinaci s samatou? Meta, jak jsme hovorili, meta samotná je samata. Je samata. Meta je samata. Čili jestliže se dostaneme hlouběji do této meditace, tak to je utišení mysle. A toto utišení mysli je spojeno s velkou moudrostí, která, jestliže kompetentní učitel a umí to vysvětlit, která pak eh, můžeš to použít tež k vypasaní. Hm? Ale meta samotná je moudrost už. Je, je moudrost utišení. Jenomže tato moudrost utišení může jít jenom do Třetího stupně utišení. Nemůže jít do čtvrtého stupně utišení. Když chceš čtvrtý stupeň utišení, musíš přejít na dech nebo na krv na, na barory, nebo na jiný objekt. Ale právě meta je vysvobození, protože je to spojené s, s nekonečným objektem zatímco barony nebo dech nejsou spojení s nekonečným objektem. Takže když si v praxi zvolím jako objekt místo například vlastních dírek počítku vlastně samotných zvolím mm -hmm. meta tak můžu dost... rozprávat sám Můžeš, samozřejmě. Tak. Ale jestliže chceš je snadnější. tedy hm? Za účenem, pokud ne, ne, nechceš dělat nějaký dlouhý retreat, meta retreat, hm? třeba měsíční meta nebo dvouměsíční meta retreat, musíš si vzít čas, hm? tak je to možné z meta dojít do, do eh, diana. Hm? Ovšem Nemůžeš to intenzivně praktikovat v každodenním životě. Můžeš, můžeš to praktikovat jedně, když máš čas na to si sednout a prohloubit se do sebe. A když to dech, můžeš stále praktikovat. A když ho stále praktikuješ, tak se to stane prirozený. Nemusíš se k tomu nutit. Čili je, pro denní praxi je dech určitě lepší, výhodnější ale to intenzivní retrit je meta dobrá, určitě. A dá se to spojit, co jsme taky, co jsem se snažil vysvětlit, tím, že začneš s meta, krátkou meta, uvolníš se a pak jdeš k dechu. A když se, když potřebuješ se naplnit štěstím a to štěstí je Jistý základ k hlubší koncentraci, tak pak ten objekt uděláš to rozbíjení hranice, to, to rozpouštění objektu do nekonečna. Budeš se cítit naplněn radostí, štěstím. No a pak začneš s a jde to výborní. A jak už jsem se zmínil, když v eh, vyšších fázích koncentrace, když pracuješ na dech, tak se objeví tam hm? i což je světlo. Eh, většinou spojené s bílou barvou. Hm? A meta je vždycky spojená se, s jasností, s bílou barvou. Hm? Takže když už eh, pak meditace jde líp hm? a objevují se tam barvy, tak když uděláš tu metu, tak, eh, Meditaci, tak pak je ta možnost hlubší koncentrace je pak snaší. Když hm? teď říkáte metá, tak tím myslíte metá s objektem, takovým širokým, univerzálním, nebo s jakýmkoliv objektem. No, tak záleží podle toho, kolik času člověk má hm? při meditaci na dech. Hm? je možné udělat, o čem jsem mluvil, krátkou meditaci Meta s objektem na sebe, pak si uvědomit rychle, můžeš to přenést, rozšířit na, na veškerenstvo, udělat to rychle, jako mít jasný počítek, to z meta, uvolnění z meta, a pak začít se svou obvyklou meditací. Čili vezmeš víc času, dejme tomu na, to, na tu první fázi meta na sebe, pak krátce to rozšíříš a jdeš na den. A pak to můžeš po mnoho meditujících, mnoho jogínu, pak to bude daleko líp. A to uvolnění je, je se, se stává čím dál tím přirozenější. Když se člověk zvykne na to, Jak už jsem říkal, jestliže se chceme seriózně zabývat meditací, a mnozí z nás se k tomu rozhodli, tak je nejdůležitější je se naučit koncentrovat, schopnosti se koncentrovat bez násilí, přirozeně. Moudrostí se koncentrovat. Tak, aby se k tomu člověk nemusel nutit. Aby koncentrace byla přirozená. A přirozená koncentrace je z uvolnění. Lidi, kteří nemeditují, když se u... skoncentrují na něco, tak okamžitě se v nich odjeví jistý odpor. My hm? zkušení meditující právě... se dostávají na to. Mají schopnost, získávají postupem dlouhou praxi, schopnost se koncentrovat bez toho, aby měli odpor ke rušivým objektům. Protože absorbce znamená integrace. Když se i člověk integruje s objektem, tak jiný objekt ho nemůže rušit. Protože není integrován se svým objektem, proto jiné objekty ho ruší. Je to jasné? A meta právě je nejpríznivější objekt k tomu, aby člověk tuto schopnost získal, se integroval, protože objekt je nekonečný objekt. O to ta integrace je pak snadnější. Proto, jak jsme mluvili, Ananda označil jedenáct bran nesmrtelnosti, 11, v tom je Meta, Karuna, Mudita, UPK, protože to jsou nejlepší objekty integrace, jelikož jsou nekonečné objekty. A když se budeme spýtať, čo je výsledkem teravady Vády, stav Budhu nebo stav Arhatu? A jaký je rozdíl medzi stavem Arhatu a stavem Budhu z pohladu a prečo? V buddhizmu, jak víme, existuje už 2006, 2600 let a jsou různé směry. V tež existuje normálně v Tera a v klasickém Mahajáne se přijíma tri druhy osvícení. To Terváda, teruvada, to príma klasická Mahajána tež, hm? e, yogačara hm? e, i v pragya paramita to je tři druhy osvícení. Osvícení žáka, hm? to myslím, bodhi, hm? osvícení Buddhi pro sebe, hm? Pratěka Buddha Bodhi. Hm? A osvícení plně osvíceného Buddhy, které v každé tradici, i v tervádě, je to nejvyšší osvícení. To je Anutara Samyak Sambody, jak se tomu říká v sanskritu. A teď i v tervádě tradici, samozřejmě, Všichni s tím souhlasí, a je to i v našich eh, teroráda písmech, že tato, ta realizace eh, Buddhy je ta nejvyšší. Hm? A schopnosti Buddhy jsou ty nejvyšší schopnosti. Eh, žádný žák ani Buddha pro sebe nemůže se s, budhou, s plně osvíceným Buddhou soutěžit. Ve hm? svých eh, ve svých ve svých schopnostech, ve, svých, ve svém pochopení. Proto tradičně je to vysvětlováno, že normální, normální arahat, to je tradiční Mahayana, je i terwana, nejen mahajana, tradiční arahat, normální arahat, běžný arahat, stačí, aby praktikoval dokonalosti e, tři životy a může dosáhnout e, probuzení. Hm? Pratě, e, velký, velký arahat hm? jako kasapa, hm? Ananda hm? Anuruddha velký arahat praktikuje dokonalosti Sto nekonečných kalb. Aby se stal Anandou, musíš praktikovat dokonalosti, to, co jsou jenom čísla. Ovšem, tyto čísla znamenají jisté poznání. Člověk by neměl pět na číslech, ale pět na ničem. Použij ty čísla k poznání. Mahajana, v Mahajáně je učení o čtyřech základech poznání. Zá, jeden z těch základů je, že má interpretace písma je, není, nemá být podle slov, ale má být podle významu. Hm? Čili sto, sto kalb. Hm? Teď je Probuzení Aga Sávaka, nejpřednějších žáků, jako tedy u, naše, u našeho buddhy, Buddhi, buddhi Sakyamuni, to je Šáryputra a Probuzení Šáryputry a Maudgalyána, abys se stal druhým Šáryputrou a Maudgalyánou, musíš praktikovat dokonalosti. Jednu nekonečnou, nes, jednu nesčítatelnou hm? -ke a sankéjakalpa, epochu. Nesčitelná epocha, jak je dlouhá, nikdo neví, protože se nedá přečíst. <laughs> Aby se stál budhou pro sebe, musíš tež praktikovat. Dokonalosti jednu nesčetnou kalpu hm? stejně jako aby se stal šary putovou nebo maudgaliano. Hm? A aby se stal budho, musíš praktikovat eh, dokonalosti tři nesčetné kalpy. Hm? Jednu nesčetnou kalpu nemůžeš už eh, nemáš možnost vůbec počítat, ale no, ty. Je nesčetný kalpic počítek. <laughs> Podle buddhistických představ jedna kalpa trvá tak dlouho, asi jako jedna střední kalpa trvá tak dlouho, asi jako když máš mramor, jednu jodžana vysoké, jedna jodžana, mram blok z mramoru, krychly z mramoru, která je jedna jodžana. Jedna Jojana je 8 kilometrů, osm čtverečních kilometrů k rychle a každých 100 let ji šátkem, tak, tak rychle z mramovou e, se, stane, se stane pískem, e, asi za tu dobu, jak trvá. E, tak si to spočítej, tři nekonečné kalky nekonečná kalpa obsahuje nekonečno těchto středních <laughs> středních kalp středních eonů. Hm? si to dobře si to spočíte, abyste ti to bylo jasné. <laughs> <coughs> Čili... Na, na probuzení se nedá spěchat. A to je taky podstata hlavně Mahajánovy praxe. To, to se spál přesně. <laughs> že jaký <je> vlastně <laughs> mezi budom a a, a prečom, preč vlastně Teď existuje tradice, která je silná v mahání. Hm? Spojená takže kromě jiného z občania hm? z Mahamudrom, Že vlastně existuje jen jediné osvícení. Hm? To, tato tradice už je silná v mahání. To je třeba Jedna z nejpopulárnějších suter Mahajany je lotu Sutra, kterou všichni studují v, v Číně, obzvláště v Číně, v Japonsku, v Tibetu. To je jedna z nejdůležitějších suter A tam je hlásáno, že existuje jen jedno osvícení. Ty ostatní osvícení jsou jen nepochopitelné, Nepochopitelný výraz schopnosti Budhy učit druhé. Buda ukazuje osvícení a rahatá osvícení Budhy pro sebe jen proto, aby vedl nakonec bytosti k tomu nejvyššímu osvícení. A toto nejvyšší osvícení je prezentováno jako realizace přirozeného stavu vědomí. Přirozený stav vědomí je tedy v Mahajánovém pojetí. A není to jen v Mahajánovém pojetí, tento koncept už existuje v Tervádě. V tervádě je tež hlásáno, že nirvana je spojená s vědomím, které je, není manifestováno, je nekonečné a nedá se nijak pojmout. A tedy opravdová realizace je, opra je, je realizace opravdového vědomí, ne? které se nedá nebo vědomí, které se nedá popsat, dá se jedině pochopit snad jistou, jistý návod, je přirovnání, které existuje, s kterým ho se hodně pracuje v v tibetským buddhismu i v čínským buddhismu, ale existuje vlastně v tom existuje i v terváně, vědomí je přirovnáno vědomí, jako nirvánické vědomí je přirovnáno k, k nebi. Nebe je bázné a nemá žádnou formu. V toto pochopení v tibetském buddhismu tedy v tantre a tak dále v Džokkino, pak dovedeno do velkých různých filozofických důsledků, filozofických propracování spojeno ze, ze Madhyamika, hmm? z Yoga z Tathága také filozofii propracováno do důsledků. Hmm? Ale existuje má, existuje v buddhismu, vlastně, má svého opodstatnění od samého začátku. Nirvana je též prezentována v teréládě jako vědomí, které je nekonečné a které nemá žádné vyjádrení, žádnou formu. Je to vědomí, nebo jestli to není vědomý to je jedno, protože žádnou představu o tom nemůžeš mít. Musíš to sám zažít. Když se napiješ vody, víš, o co se jedná. A jakmile se to, snaží, jak se to, jak se to snažíš pochopit svým logickým myšlením, tak to stejně nepochopíš. Jenom budeš mít frustrace z toho. Ještě jsem se chtěl hmm? že já se vlastně věnuji v divadě a je to slovo, že šamata. Šímest to znamená, že, že nás vlastně myšlenky hodně ruší. Vlastně, že nás pohyb. Že to, to je zase, takto se pracuje v zem a v občinu. Vládě, si učí šamata trochu jinak. Ovšem dá se to spojit. Není, ne, není třeba hledat nějakou kontradikci. Všechno se dá spojit. Všem, třeba moudrosti, aby to člověk udělal. Protože nakonec v poslední fázi moudrost všechno sjednotuje. A toto jsou vysvětlení moudrých mužů, nejsou to vysvětlení neosvícených bytostí, jsou to vysvětlení osvícených bytostí. A jakmile člověk dosáhne nějakou realizaci a doufám, že tomu tak bude, pak tyhle ty věci už ho nemůžou rušit, protože ví, o co se jedná. Se spomínal, že ta vizualizace musí být jasná, aby teda účinná byla si také, aký mám vyjavnout, jak zvedly předzíti. vlastně vizualizujeme tak, že jsme si vědomí toho, co se děje. Znovu to opakuj. Že, keď si, že keď tu, tu vizualizací nemáme pevně před sebou, jako nějaký jasný obraz, ale jsme si vědomí toho, čo se děje. No to je v pořádku. To, to je v pořádku. To no jasně, o... já to taky, když to dělám, tak to nemám jasně jako, že když vidím tebe, tak, tak jasně vidím tu osobu, ale že ten dojem je, je je dost jasný na to, aby mysl netěkala někam jinam a zůstala u toho objektu. Aspoň tu minutu. Hm? No tak to je v pořádku. To stačí úplně. Neznamená, že to musí mít jasné oči a, a bradu a, a nos, tak to vůbec ne. No, tak jsem si to prestal, jak jsi nám vám brálo, že to že odkrku si máme představit tu tvar. Tak to jenom pomáhá k tomu, aby mysl neutíkala, nikam jinam. Hm? Ale když mysl u toho zůstávám, tak nemusí, nemusíš, nemusíš se soustředit na nějakou na oči nebo na to, to je všeobecný dojem. Hmm? u kterého zůstáváš. Jedná se o tu meta, ne o tu osobu. Je... Ta zoba... osoba musíš to vidět jako jenom jako pomůcku k tomu, aby ta aby mysl netěkala někam a nešla někam jinam. Zůstala u to objektu, zůstala ne, ne, u meta. Myslíme mě vlastně vizualizovat ty je osoby, který máme nějaký vzťah, potom neutrální a potom ty, které vezme, nemáme radí. Mm -hmm. A stačí, když vlastně iba prajeme? Stačí, když ten dojem je tak jasný, že u toho mysl zůstane. Dejme tomu tu minutu nebo tak a nejde někam jinam. Hm? Mm -hmm. A prajeme vlastně ty štyři, ale dejme tomu nezměrnosti. Čiže, <coughs> <Tě, coughs> aby, aby nemali nenávist. Ty to si to používáš ze začátku, je to důležité, aby mysl nešla někam jinam. Tím, že si to opakuješ, tak ten objekt tam zůstává. Protože ještě představá to objektu a ten, to naplnění, ta meta ještě není bezprostřední zážitek, tak si pomáháš tím, aby k tomu bezprostřednímu zážitku došel. Když ten bezprostřední zážitek je tam, tak už to nepotřebuje. Jako když abys postavil barák, první musíš mít lešení, když lešení, když postavíš barák, tak lešení odhodíš, k čemu ti pak je, ale bez lešení nemůžeš postavit barák. Rozumíš? Tak proto vlastně to najprv robíme sami na sebe, aby jsme vlastně získali ten uh, pocit meta, který potom můžeme aplikovat na druhé. Hmm. Jasně. Teda, uh, ako hlavně na tom začátku, čo najrychlejšie si uveríme, že teda, to už je ten pocit uh, meta a že na to je to Jak když no. Jako máš přibýt s tím? No. No, tak to je praxi, to poznáš. Takže když kdy tam ten stav je, tak vím, že to je o... Když uh, mysl se utěší a zůstává i sjednocená, hm? No tak to je jasný. A ten pocit se nemění? Hm? Jestliže se pocit mění, no tak mysl se mění. Když se pocit nemění, když, e, e, pocit se nemění no tak mysl se též nemění. A jestliže se ten pocit meta se nemění, no to pak to jde do prohloubení. Ale abys toho dosáhl, musíš pracovat na, na těch objektech. Jinak myslet je jiná. A ty objekty, ačkoliv jsou rozličné objekty, jsou vlastně s jedným obsahem a to je meta. Tím člověk logicky to člověk nepochopí a když to vysvětlím, nestačí to. Člověk to musí zažít přece. Když to zažiješ a tak pak to bude úplně jasný, že opravdová láska je láska, která je stejná. Ať je objektem přítel, nepřítel. Hm? Ať je objektem zvíře, nebo člověk, nebo Bůh. Hm? To se právě budeme učit zítra, hm? rozšírování toho objektu. A objekt rozšířit, ten objekt musí být jasný. A když ti to, když to vysvětlíme teď, že, tak to jasný nebude, protože si neprošel tou přípravou. To je příprava. Když se vysvětlí logicky, že... Láska, opravdová láska je bez rozlišování, ale v tom rozlišování, jak jsem včera říkal, v tom bez rozlišování přesto rozlišování existuje, ale to rozlišování nejste na to vázaný a tak dále. Vysvětluji to milionkrát, nepochopíš to. Pokud to nebudeš dělat, tu praxi a neprojdeš těma stádiem, pak když to projdeš, stane se to zážitek, vlastní zážitek, nepotřebuješ vysvětlení pak to vyhodíš všechno, pak už ti to k ničemu není, pak to můžeš učit druhý, aby to zažili tež. Hm? Já jsem se chtěl zpýtať, že většina z nás, vše jsme, tak jsme, žijeme na západě, každý z nás musí chodit do práce, a jako vlastně vydržat kvabitá prax, akokoľvek robíme? tak aby po nějakém čase stále bylo taková svěžá čerstvá, aby se nám právě stávalo to, že po několik mesiácech, rokoch odrazu to tak úpadně do nějakého stereotypu a stagnujeme. Ale by se to tak, Základ úspěchu, nezbytný základ úspěchu je pravidelná praxe. Bez toho to nejde, když uděláš zásad každý rok, jednou, dva zásady na týden a potom na to zapomeneš, no tak, Nemůžeš se divit, že po deseti letech praxe ještě nic není jasný. Ale když budeš praktikovat každý den, hm, přestože pracuješ každý den aspoň tu hodinku, pokud možno dvě hodinky, když si vám jednu hodinku ráno, jednu hodinku večer, hm, tak se to stane zvyk. Nemusíš se k tomu nutit. Hm. Vlastně my buddhisté, nejenom buddhisté, to je poznání, které by mělo být společné všem, ale my buddhisté tím, že nevěříme, v já, jako něco skutečného, by to mělo být o to jasnější. To, co nás dělá já, to jsou naše zvyky. Já není nic jiného, než jsou naše zvyky. Naše zvyky jsou jiný, než Zvyky eh, tibetanů, proto jsme jiný než tibetani, ale jsme stejný. Není žádný rozdíl, jenom naše zvyky jsou jiné. A eh, teď aby se meditace hm, v sanskritu hm, teď v tibetštině, znamená bhávana, což je stát se. Hm? Stát se tím, co děláš. To ale opravdu budeš moc říct, že jsi e, yogi, když se staneš yogou. Hm? A aby se stal něčím, musí to být zvykem. Hm? Nemůžeš říct, že jsi houslista, když e, e, můžeš... E, Neubíča, ne, můžeš zahrát jenom do remifazola, si do. Hm? Nemůžeš to říct. Jsi houslista jenom, když se hraješ přirozeně. Hm? stejně jsi meditátor, když medituješ přirozeně. Aby jsi meditoval přirozeně, potřebuješ, aby se meditace stala zvykem. To se nemůže stát za jeden zásad, týdenní zásad. To se jen stane dlouhodobou praxi. Na to žádná ať člověk čiže zokčen nebo Mahamudra nebo Teroháda nebo cokoliv, je stejný. Dzogčen je Dzogčen jedně zvykem. A stane se to jasný jedně zvykem. Jinak se k tomu člověk nedostane. tak nejdůležitější praxe je kontinuita. Přestože pracujeme, já tedy nepracuju, ale vy pracujete, já pracuju zase jako mní, všichni musíme pracovat, A tím, že tedy pracujeme, to pracujeme, znamená děláme něco. To, to, co děláme a naše meditační praxe se stane jeden celek jedině Tedy, jestliže meditační praxe se pro nás stane zvykem. A teďkon, tomu pracuješ a meditace je něco jiného stále, protože to není zvyk. A samozřejmě práce, co děláš, pravděpodobně taky je, nemá s něm, co dělat, nemůže se v ní uplatnit, takže ten konflikt existuje. Ale nedá se to jinak, aby ten konflikt se zmenšil a, a stal se... Méně problematickým je nutno pravidelně praktikovat. Bez, na to žádná náhrada není. Ať sebe krásnější vysvětlení, sebe e, direktnější vysvětlení, ať je to e, nebe, ať je to tohle nebo tamhle to, bez pravidelné praxe to nedává žádný smysl. ale nenávis, chápuji, jako silnější odvar nepřátelstva. A v těch préměch to jde o to, že jde to o tento, že o tu silu toho odvaru, ale bude o to, že prajem tomu člověku, aby nemal nepriateľov, aby jeho nechovali v nepřátelství, a aby on nechoval ich, jako nenávis z jeho strany a nepriateľstvo z ich strany? To je vždycky spojený. Ten nakonec, Všechno pochází z mysli. Nepřátelství pochází z mysli, přátelství pochází z mysli. Prítel, nepřítel, nepřítel je, je představa jenom. Hm? A představa je to, co vlastně. Utváří naši mysl. A když utváříš mysl představou přátelství a staneš se tou představou přátelství a budeš prožiješ to hluboce, no tak se staneš tím. Jestliže se staneš prátelstvím, no tak neprátelství pak už nemá v prátelství nemá místo. To pochází z tebe, to nepochází z Venku budou lidi, kteří ti budou ubližovat, dejme tomu, budou, nebudeš se jim líbit, i Buda sám se, je mnoho, mnoho lidí, kterým se bude vůbec nelíbět. Páješky, nadávali na ně kdokoliv, svatí i v naší tradici, v na západě mnoho svatých bylo podnětem zloby druhých, ale jelikož neměli nepřátelství v sobě, tak nereagují na nepřátelství druhých. To je pak zrání v meta. Pak se meta stává opravduvá. Hm? Pochází z mysli, ne zvenku. Je to jasné? <tík> <tík> <tík> Mám dát zmeněji, takže, takže čemu teda těm lidem pět, tak, jako jak on zabrát ty dva, dva, dva pěáňa? Jako odvar toho jistého, vencunější, alebo jako... Tak je to místa sféra významu hm? opravdové lásky. V opravdové, lásky, opravdové lásce není místo hm? na nepřátelství, není místo na nenávist. Hm? Překonává všechny překážky a naplňuje nás na štěstí. To je jako sféra významu opravdové lásky. A naplňuje nejen nás štěstím, ale překonává i e, nenávist a nepřátelství druhů. Hm? Jak jsme četli tady, e, láska jako meta pojmu láska. Láska je taky angažovanost. Hm? To neznamená, že jenom si představuješ, ale to znamená, že tež tak jednáš. Hm? Pak je to opravduvý. Pokud tak člověk nejedná a jenom si tak představuje, tak pak to nemá sílu transformovat jeho život. Proto eh, praxe meta je spojená s těma ctnostmi, o kterých jsme včera hovořili. praxi meta právě tyto cnosti se stanou přirozenými, hm. pak je to vítězství meta. Je čas na večery. Tak jak dlouho? Teď je 6.37, tak začneme v kolik? 7.30. 7.30, hm? ok. Tak večere a krátký odpočinek. Ti, co na večery se můžou jít nebo sami praktikovat. Nejlepší je já nechci příliš přesvědčovat, protože tento refrýt je moc krátký, ale nejlepší je dodržovat svat, svaté mlčení. Kdo mlčí, ten, ať jeho mysl není. Není svatá, vypadá jak svatý, <laughs> tak je dobrý ze začátku si snažit aspoň vypadat jak svatý. <laughs> Pak to nějak přijde. A když ne to popostočí. <laughs> tak dobrý.